Моя любов вільна, мене той єдиний не купив, а знайшов у цілі безмежності в неосяжній ойкумені, а тепер втратив, і я піду за ним. «Куди? Куди, хрипів тиран, куди ти підеш? Божевільна, життя мить, кипіння, вихор, чого ти діждешся?» «Тепер ти квітка, завтра твої полюстки облетять, і ти лежатимеш у бруді, під ногами!» «Для нього я вічно цвістиму, як і він для мене», – плакала Гіпатія. «Отпусти мене, я піду у світ, я хочу вмерти там, де ми з ним зустрілися!» «Такої я люблю тебе ще більше», – знемагав тиран, – «поцілуй мене!» «За тебе я пів скарбниці а міг би отдати усе царство, аби лише ти полюбила мене щиро, як того невідомого. Ні за що скрикнула Гіпатія і схопилася на рівні ноги. Краще помру! В її очах загрілися шалені вогні. Гіпатія відчула, як злобна й дика сила, невідомо звідки сповнює її, як кам'яніють її м'язи і втікає здоровий глуст. Вона вдарила ногою тирана в груди. Він впав навзнак, вдарився скроною кроною об сулію. Бризнула кров, почувся жалібний стогінь. Гепатія остовпіла, божевільна хвиля покотилася далі у безвість. Залишилася лише безпорадна дівчина, порожня зала і непорушна постать тирана в калюжі крові. З-за запону вихопилися два чорношкірі охоронці, Тривожно пролунав гонг, зала сповнилася тінями. Палац залементував загу. Гіпатія не чула нічого. Оглухла, оніміла. Вона бачила перед собою лише чорну огидну пляму, яка розпливалася на барвистому мозаїчному покритті підлоги, заповнювала світ. Страшні очі матері тирана з'явилися з-під глянули в її душу гостро і люто. Мов з безодні пролунав голос, «Мій нещасний сину! Я не хотіла, щоб ти брав цю доньку демона! Ой, проклятий той день, коли ти побачив її! Гей, раби, візьміть її і не спускайте з неї очей! Завтра вона привселюдно умре! Чуєш ти, зміюко!» Не захотіла стати царицею, станеш падаллю. Останні мить. Її кинули в малесеньку кам'яницю. Там не можна було ні сісти, ні лягти, лише стояти. Бронзові куті двері притисли дівчину до стіни, майже не давали дихати. Єпатія була спокійна, тиха. Все так просто сталося. Не треба думати, як вирватися з неволі. Кат зробить своє діло, і вона полине назустріч коханому. Нема ніяких складностей, мук і шукань. То все вигадки бунтуючого мозку. Він щезає і щезають проблеми. Просто розбивається химерне свічадо, яке відчуло себе свідомістю. Не треба надто довго заглядати в нього, прив'язуватися до власного відбитку. Чим швидше він пропаде... Тим легше, тим краще. Минала довга, довжелезна ніч. Німіли ноги, тіло пронизало біль, Але він був ніби збоку поза нею. Світанкова прохолода судомила кості, На обличчя сідали крапельки роси. Інколи у віконечко зазирали вартові, Дивилися на неї ворожим оком. Десь далеко чулося голосіння, то лементували всю ніч найняті плакальниці. і гіпатія усміхалася сама собі. Які вони смішні. Дух тирана звільнився з нікчемної земної клітки, а вони плачуть. Навіщо, чи не краще, радіти? За віконечком замерехтіли проблиски сонця. Стало тепліше. Загоркотів засув двері відчинилися, і її повели переходами. На міському майдані ворувала юрба, напирала до помосту. Лава воїнів широколезими мечами відганяла цікавих. Вузьким проходом між стіною списів гіпачію підвели до місця «Страти».